Найбільше хочеться знайти і розтоптати невидимого ворога. Втім, цього йому хотілося вже не раз, але сьогодні був особливий випадок, особливий, межа, а за нею наче нова дорога. Морс відірвався від крісла. Кімната була залита світлом, як і вся квартира, але йому здавалося, що довкола безпробудна темрява, ще темніше, ніж за вікном. Він дістав мобільник, набрав номер. Наталя, його сусідка по царському селу, дружина чиновника, що ось уже кілька місяців, як виявилось, був начальником відділу впливового міністерства у Києві, його коханка тієї пам'ятної ночі після новосілля відгукнулася не відразу. Голос, коли озвавлась, був чи то сонним, чи захеканим. Після її слів «Ой, це ви, як ви там, як здоров'я, я вас згадувала», Морс промовив коротко і наполегливо. «Я хочу вас бачити, і зараз до вас приїду». Геннадію Івановичу сказала вона після деякої паузи. «Я не проти з вами зустрітися, але...» «То в чому річ?» Він промовив доволі грубуватим тоном. «Я негайно їду до вас». Річ у тім, що Андрій Вікторович, мій чоловік, телефонував з дороги. Щойно перед вашим дзвінком. Він їде машиною з Києва. Зараз десь за Зарічанськом. За годину півтори буде вдома, а може, й за менше. А взагалі я теж збираюся переїжджати до Києва, ще назовсім. Андрій нарешті отримав у столиці квартиру. То ми попрощаємось, сказав він. Я буду у вас швидше за вашого чоловіка. Вона щось там пролепетала. Геннадій загасив її лепет натиском на кнопку мобіли. Через кілька хвилин вже мчав нічним містом. У її будинку світилося єдине вікно. Коли він спинився, на якусь мить здалося, що хтось стоїть біля того вікна і цілиться в нього – Геннадія Морса. Цівка дула була маленька, ледь помітна, і все ж він її уловив краєчком зіниці. Надто досвідчений він у таких випадках. Геннадій не знав, скільки виходів має її будинок. Один, два, три. Напевне, більше, ніж один. Він подзвонив, але не став терпеливо ждати, доки вона відчинить. Проте двері виявились замкненими. Це ви, Геннадію? Почув нарешті він її голос. Я, сказав він у відповідь і вловив тепер уже краєчком вуха, як щось скрипнуло, стукнуло, але не за дверима, а десь за будинком. Він кинувся на той звук. За будинком від задніх дверей до загорожі віддалявся якийсь чоловік. У два стрибки Геннадій не його. «Хто ти?» – спитав, коли вже схопив за плече. Чоловік спробував шарпнутись, навіть ударити Геннадія. Морс заспокоїв його добрячими стусанами. Схопив за комір, поволік до будинку. «Хто він?» – спитав Наталю, яка стояла у дверях. Геннадію Івановичу це? Її очі про щось благали. Може відпустити цього молодого бачка? Тільки чому мовчали і дрижали губи? Це? Тінь пана заступника державного секретаря? Геннадій стосунув ще раз молодика, який спробував був шарпнутись. Треба було втікати раніше або десь заховатись. Не підходити до вікна, ідіоти. Відпустіть його, Геннадію Івановичу, спромоглась на слово Наталія. Це не той випадок, що ви думаєте. Денис просто приходив прощатися, просто. Брешеш, міністерська сучка, сказав Геннадій. Чи ще й не навчилася брехати? Я справді... Геннадій не дав договорити доволі вродливому Денисові. Врізав у щелепу так, що той заточився. «Ідіть у зал, обоє, ну?» «Гарний у неї халат», – подумав дорогою. «Може, скинути його і просто покористуватись? Десь там вже під'їжджає той її ідіот. Міністерський ідіот. Ха! Ще встигнув би, бо що далі буде?» Але він зробив те, що й задумав зробити. Вже в залі обшукав обох. У Дениса справді знайшов пістолета, але газового.